Список Чому я це роблю? Образ будинку Віліма Данроба чорнів на тлі безхмарного нічного неба. Це була непримітна будівля. Двоповерхова домівка огорожена низькою стінкою з воротами спереду, як сотні інших на цій вулиці. Наш давній знайомий Ревс жив у розкішній величезній Вілі біля ринку. Роб справді мав би просити суттєвіші хабарі. Проте він, на щастя, цього не робив. На всіх модних вулицях міста було світло, як у день, і п'яні гуляки юрбилися там до світанку. Однак ця відокремлена бічна вулиця знаходилась далеко від яскравих ліхтарів і цікавих очей. «Можна спокійно працювати». За рогом будинку на верхньому поверсі у вузькому вікні горіла лампа. «Добре. Наш товариш вдома. Проте він досі не спить». Треба бути обережними. Він обернувся до практика Фроста і показав наріг будинку. Альбінос кивнув і одним непомітним рухом перетнув вулицю. Глокта зачекав, доки він дістанеться огорожі і зникне в тінях під будинком. А тоді повернувся до Северарда і вказав на передні двері. Догов'язий практик намить усміхнувся йому очима. А тоді, згинаючись, швиденько подріботів геть, перехилився через низку стіну і безшумно приземлився з іншого боку. «Поки що все йде чудово, але тепер настала моя черга рухатись». Глокта задумався, навіщо він взагалі прийшов. Фрост і Северард були цілком спроможні розібратись з робом власноруч, він їм тільки заважатиме. «Я ще й можу гепнутись на дупу і тим самим сповістити Бовдора про нашу присутність. То навіщо ж я йшов?» Але Глокта знав, навіщо». До горла вже підступало хвилювання. Він ніби знову почувався живим. Інквізитор обмотав кінець палиці шматком дрантя, а тому зміг тихенько підібратись до стіни, не наробивши забагато шуму. До того часу Северард вже відкрив ворота, притримуючи петлю однією рукою, щоб вона не скрипіла. «Гарна робота! Я би все одно не перебрався через ту малу стіну, якої б висоти вона не була!» Северард опустився перед вхідними дверима, і длубався відмичкою у замку. Він притулився вухом до дерева і зосереджено щурився, в той час, як його руки вправно робили свою справу. Серце глокти билося, наче шалене, а шкіру поколювало від напруги. А! азарт полювання! Щось легенько клацнуло раз, потім знову. Северард згріб свої блискучі відмички в кишеню, а тоді простягнув руку і потихенько обережно повернув ручку дверей. Двері беззвучно відчинилися. Який він, попри все, вмілий хлопчина! Без нього і Фроста я простий каліка. Вони мої долоні, руки та ноги, а я їхній мозок. Северард прослизнув всередину і глок та рушив за ним, здригаючись від болю щоразу, коли доводилося спиратись на ліву ногу. В коридорі було темно, але зверху на сходи падала смуга світла, від якої поручні кидали на дерев'яну підлогу чудні кривулясті тіні. Глокта показав на сходи, на що Северард схвально кивнув і почав на вшпиньках крастися до них, тримаючись мого ближче до стіни. Здавалося, що минула вічність, перш ніж він туди дістався. Коли він ступив на третю сходинку, вона ледь рипнула. Глокта сіпнувся, а Северард завмер на місці. Вони почали вичікувати, зацепенівши, мов би, статуї. Нагорі було тихо. Глокта з полегшенням видихнув. Северард якмога повільніше рушив вгору, м'яко долаючи сходинку за сходинкою. Наблизившись до верху сходів, він притулився до стіни і обачливо заглянув за ріг. Відтак зробив останній крок і безшумно зник з очей. В дальньому кінці коридору з тіней виринув практик Фрост. Глокта здійняв брову, але той похитав головою. «Внизу нікого!» Він повернувся до вхідних дверей і почав їх обережно закривати. Тільки коли двері зачинились, він повільно відпустив ручку, так що тільки за тихенько клацнула. «Ви повинні це бачити!» Глокта здригнувся від раптового звуку, обернувшись так різко, що здалося, наче його спину клинком проштрикнули. На верху сходів стояв Северард, вперше руки в боки. Він повернувся і рушив у бік світла, а Фрост, забувши про обережність, побіг слід за ним. Чому ніхто не може жити на першому поверсі? Обов'язково треба лізти нагору. Принаймні, йому більше не треба було зберігати тишу. Важко піднімаючись за практиками по сходах, його права нога тисла на дошки, а ліва по них човгала. Яскраве світло лампи лилося з відкритих дверей в глибині горішнього коридору тож туди глок та й пошкандибав. Він переступив поріг і зупинився, намагаючись віддихатись після підйому. Нічого собі, оце погром. Велика книжкова шафа, що стояла біля стіни, була перекинута, і книжки розгорнуті і згорнуті валялися по всій підлозі. На столі перекинувся келих із вином, і пороскоповані там пожмакані папери перетворились на вогкі червоні клапті. На ліжку панував цілковитий безлад. Половина вкривала була на підлозі, подушки та матрац порізані, де не глянь, повсюди пір'я. Гардероб відкритий, і одна половинка дверей трималася лише на одній петлі. Всередині вісіло кілька подертих костюмів, але більша частина одягу купою валялася поряд. Під вікном на спині лежав вродливий молодик, втупившись у стелю. Рот розкритий, обличчя бліде. Було би брехнею сказати, що йому перерізали горло, його розсікли з такою силою, що голова ледве трималася на шиї. Кров забризкала усе довкола. Порваний одяг, порізаний матрац, саме тіло. Кілька кривавих відбитків долонь були на стіні, на підлозі величенька калюжа доволі свіжої крові. Його вбили сьогодні, мабуть, якихось кілька годин тому або хвилин. Навряд чи він зможе відповісти на наше питання, сказав Северард. «Навряд чи!» – Глокта окинув оком безлад. «Схоже, він мертвий. А що його вбило?» Фрост втупився у нього рживими очима, припіднявши білу брову. «Откуда?» – Северард залився лунким сміхом. Навіть Глокта дозволив собі реготнути. «Звичайно! Як же наша отрути сюди влізла? Тільки звіклити вікно!» – пробурмотів Фрост, показуючи на підлогу. Глокта зашкандибав кімнатою, намагаючись не торкатися ногами чи палицею липкої суміші крові та пір'я. «Отже, наша отрута, як ми, побачили світло лампи, залізла через нижнє вікно, а тоді тихо піднялася по сходах». Глокта кінцем палиці повернув долоні трупа. «Кілька крапель крові з шиї, але жодних слідів на суглобах або пальцях. Він не боровся. Його заскочили зненацька. Глокта нехилився вперед і придивився до глибокої рани на шиї. «Один сильний удар, мабуть, завданий ножем. І Вілім Данроб Роб в останній протік», – мовив Северард. «І в нас стало одним стукачем менше», – сказав Глокта замислено. В коридорі крові не було. «Безлад, безладом, а наш убивця доклав неабияких зусиль, аби не замастити ноги під час обшуку кімнати. Він не був лютим чи наляканим. Просто виконував свою роботу. Вбивця був професіоналом, промимрив Глокта. Він прийшов сюди з метою вбивства. Можливо, потім він трохи доклався до того, аби замаскувати це під крадіжку зі зломом. Хто знає. Так чи інакше архілектор не зрадіє трупові. Він поглянув на своїх двох практиків. Хто наступний у списку? Цього разу, безперечно, без боротьби не обійшлося. «Хоч і з однієї сторони!» Солимо Сканді розвалився на боці, втупившись у стіну, так немов соромився вигляду своєї розтятої і подертої нічної сорочки. На його передпліччях виднілися глибокі порізи. «Це він марно намагався відвернути клинок!» Він повз по підлозі і залишив кривавий слід на відполірованому доблизку дереві. «Це він марно намагався утекти!» Він зазнав невдачі. Його прикінчили чотирма сильними ударами ножа у спину. Глокта відчув, як його обличчя сіпнулось від вигляду кривавого трупа. Одне тіло може бути збігом, два – тільки змовою. У нього затремтіла повіка. Ті, хто це зробив, знали, що ми прийдемо. Знали, коли і за ким саме. Вони на крок попереду. «Цілком можливо, що наш список спільників уже перетворився на список трупів». Позаду глокти щось заскрипіло, і він різко смикнув головою, від чого у затерплій шиї штрикнуло. То було просто відкрите вікно, яке гойднув вітер. «Заспокойся, Нужбо! Заспокойся і все обмізкуй!» «Схоже, вільми шановна гільдія мерсерів вирішила влаштувати невеличке прибирання!» «Звідки вони мали дізнатися?» Пробурмотів Северард. А й справді звідки? Мабуть, вони бачили список Ревса, або їх повідомили, хто туди потрапив. А це означає... Глокта торкнувся язиком своїх порожніх ясен. Хтось з інквізиції є виказувачем. Вперше в очах Северарда зникла посмішка. Якщо вони знають, хто у цьому списку, то і знають, хто його склав. Вони знають про нас. Мабуть, список поповнився ще на три імені. Самому низу, Глокта заусміхався. І як захопливо. Боїшся? Одне скажу точно, я в цьому не радий, він кивнув на труп. Отримати ніж у спину не в моїх планах. Як і не в моїх, Северарде, повір. Але справді, якщо я помру, то ніколи не дізнаюсь, хто нас зрадив. А мені хочеться дізнатись. Стояв ясний весняний день, і в парку було повно ледерів і неропу усякого штибу. Глокта нерухомо сидів на лавці у холодку під розлогим деревом, поглядаючи то на мерехтливу зелень, то на в воду, то на веселих п'яних строкатих гуляк. Люди тіснилися на лавках навкруг озера, валялись парами і компаніями на траві, пили, балакали й ніжилися на сонці. Здавалося, навколо ніде й голці впасти. І все одно ніхто не сідав біля глокти. Час від часу хтось підбігав, ледь вірячи у те, що йому пощастило знайти таке гарне місце, але за мить на лавці вимальовувався глокта. Тоді обличчя людей витягувались, і вони розверталися або проходили повз, так наче й не збиралися присісти. «Я відлякую їх, як чума, але, мабуть, воно і на краще. Не треба мені їхне товариство». Він перевів погляд на гурт молодих солдатів, котрі веслували на човні по озеру. Один із них хитко підвився і щось розказував, тримаючи в руці пляшку. Човен небезпечно захитався, і його товариші закричали, щоб він сів. З невеликою затримкою до глокти долинули невиразні далекі вибухи реготу. Діти, які вони юні, які невинні. І ще не так давно я теж був серед них. Хоча здається, що минуло тисячоліття, ба навіть більше. Здається, це був Інший світ. Глокто? Інквізитор підняв очі, затуляючись від сонця рукою. Це нарешті прийшов архілектор Сульт. Висока темна постать на фоні блакитного неба. Коли той із холодком глянув униз, глокті здалося, що він виглядав трохи втомленішим, змуршкуватішим і змарнілішим, ніж зазвичай. Сподіваюся, це щось важливе. Сульт відкинув поли своєї довгої білої мантії і плавно опустився на лавку. «Просто людини знову підняли бунт біля Кельна. Якийсь поміщик-ідіот повісив кількох селян, а нам тепер це розгрібати. Що складного в тому, щоб керувати полем бруду і кубкою землеробів? Ніхто не просить добре до них ставитись, але ж не треба їх вішати». Він кинув гнівний погляд на галявини, а його рот витягнувся в сувору лінію. «Сподіваюся, це щось з біса важливе». «Тоді я намагатимуся не розчарувати». Вільям Данроб мертвий!» Ніби, щоб підкреслити слова глокти, п'яний солдат послизнувся і беркицнувся за борт човна, шубовснувши у воду. Замить долину гучний регіт його друзів. «Його вбили!» хм, «Буває. Бери наступного зі списку!» Сульт підвівся на ноги і насупився. «Я не думав, що ти будеш узгоджувати зі мною кожну дрібницю, тому і наняв тебе на цю роботу. Працюй далі!» Гаркнув він і розвернувся, щоб піти. Не треба поспішати, архілектори. Біда здорових ніг у тому, що їм хочеться постійно метушитись. От коли рухатися важко, ти десять разів подумаєш перш ніж ступити хоч крок. Наступного чоловіка зі списку теж спіткали лихо. Сульт обернувся, трохи здійнявши брову. Невже? Як і всіх решту? Архілектор стиснув губи і повернувся на лавку. Усіх? «Усіх!» Хм, замислився Сульт. «Це вже цікаво. Виходить, мерсери влаштували зачистку. Я аж ніяк не очікував від них такої нещадності. Часи все-таки змінилися, ой, змінилися!» Він заднувся і почав поволі супитись. «Гадаєш, хтось показав їм список ревса, так? Ти гадаєш, що хтось із наших зраджує, тому і покликав мене сюди, так? А ти гадав, що я просто не хотів підніматися сходами?» Щоб вбили всіх до одного, кожного, хто був у нашому списку, і саме тієї ночі, коли ми йшли їх зарештовувати. У такі збіги я не вірю. А ви вірите, архілекторе? Схоже було, що ні. Його обличчя геть спохмурніла. Хто бачив заяву зізнання? Я і двоє моїх практиків, звичайно. Ти абсолютно у них певний? Абсолютно. Повисла пауза. Некерований човен потрохи відносило, поки солдати повзли по ньому, задерши весла догори, а чоловік у воді плескався і реготав, збрискуючих своїх друзів. Заява якийсь час лежала в моєму кабінеті, пробурмотів архілектор. Можливо, її бачив хтось із моїх підданих. Можливо. Ви абсолютно в них впевнені, ваше пресвященство. Сульт відповів глокті довгим пронизливим поглядом. Ці б не наважились. Вони мене добре знають. Залишається очільник Келайн, тихо мовив глокта. Архілектор заговорив, ледь розтуляючи вуста. Тут треба бути обережним, інквізиторе. Дуже обережним. Ти ступаєш на небезпечну територію. Як би там не здавалося, а очільниками інквізиції встають недурні. У Келайна є багато друзів, як у будинку питань, так і поза ним. Впливових друзів. Будь-яке звинувачення в його бік повинно бути підкріплене найпереконливішими доказами. Сульт мить замовку, очікуючи, поки їх мине компанія дам. Найпереконливішими доказами, повторив він пошепки, як тільки вони відійшли. Ти повинен знайти цього вбивцю. Легко сказати. Звісно, ваше приосвященство, але поки що моє розслідування зайшло, так би мовити, у глухий кут. «Не зовсім. У нас на руках є ще одна карта. Бу, власне, сам Ревс». «Ревс? Але Архілектора він уже десь в Енглії. Пітніє у копальні або що? Якщо йому взагалі вдалося стільки протриматись?» «Ні, він тут, в Агріонті, сидить під надійним замком. Я подумав, що краще його притримати». Глокта зробив усе можливе, щоб приховати здивування. «Розумно». Дуже розумно. Схоже, архілекторами теж стають недурні. Ревс буде твоєю наживкою. Я попрошу свого секретаря передати Келлайну повідомлення про те, що я змилостивився, що готовий дозволити подальшу діяльність мерсерів за умови жорсткого контролю, що відпустив Ревса на знак доброї волі. Якщо джерело витоку Келлайн, то, гадаю, він повідомить мерсерів, що Ревса відпустили. Гадаю... Вони відправлять до нього вбивця, щоб покарати його за довгий язик. Тоді, гадаю, і можна бути взяти душогуба на гарячому. Ну, а якщо він не прийде... Що ж, продовжимо пошуки зрадника. Зрештою, ми нічого не втрачаємо. Чудовий план, ваше Преосвященство!» Сульт відповів йому холодним поглядом. «Звичайно, тобі треба буде десь працювати, подалі від будинку питань». «Я виділю кошти, відправлю Ревса твоїм практикам і сповіщу, коли Келайну надійде повідомлення. Знайди мені убивцю Глокто, і натисни на нього. Натисни так, щоб йому повилазило». Солдати спробували витягти свого мокрого товариша на борт, але човен шалено загоїдався, за мить раптом перекинувся, покидавши всіх у воду. «Мені потрібні імена», – прошепів Сульт, свердлячи очима солдатів, які борсалися у воді. «Мені потрібні імена». «Докази, документи і люди, які встануть на відкритій раді і покажуть пальцем». Він поволі піднявся з лавки. «Тримайте мене в курсі!» З цими словами Сультр звернувся і пішов до будинку питань, гравій на доріжці хрускотів під його ногами, а Глокта дивився йому вслід. «Чудовий план. Я радий, що ви на моєму боці, архілектори. Ви ж на моєму боці, правда?» Солдатам вдалося витягти перевернутий човен на берег, і тепер вони стояли мокрі, як хлющ, і кричали одне на одного, очевидно, втративши свій гарний гумор. Одне із весел досі плавало у воді, поступово наближаючись до місця, де озеро переходило в течію. Згодом воно пройде під мостом і припливе, минаючи високий мур Агріонта, до фортечного рову. Глокта спостерігав, як весло повільно крутиться у воді. «Це помилка!» Треба бути уважним до деталей. Легко забути про дрібниці, але без весла човен нічого не вартий. Він окинув поглядом кілька інших облич в парку. Його увагу пригорнула гарна пара, що сиділа на лавці біля озера. Молодик щось тихо говорив дівчині із сумним серйозним виразом обличчя. Вона рвучко підвелась і поспішила геть, затуляючи лице руками. А! біль нещасного кохання!» «Ти відчуваєш втрату, гнів і сором. Здається, що розбилися всі твої сподівання. Який поет написав, що нема болю гіршого, ніж біль розбитого серця? Сентиментальна херня! Він не був у в'язницях імператора!» Інквізитор усміхнувся, розтулив рота і намацав язиком порожні ясна на місці передніх зубів. «Розбиті серця з часом гояться!» «А от зламані зуби – ні!» Глокта глянув на молодика. Той дивився, як дівчина, ридма ридаючи, йде геть, і на обличчі в нього був ледь помітний вираз втіхи. «Молодий паскодник! Цікаво, чи він розбив стільки ж сердець, як і я з молодою. Зараз у це важко повірити. Мені лише, щоб підвестися, треба чи не півгодини набиратися відваги. А єдині жінки, які останнім часом через мене плакали, це дружини тих, кого я відправив на заслання в Англію. Занде? Глокта обернувся. лорд маршал Варус, яка честь! О, ні-ні, не вставай! Сказав старий солдат, сідаючи поряд на лавку зі спритністю вчителя фехтування. Гарно виглядаєш, додав він, навіть не глянувши на Глокту. Ти хотів сказати, що виглядаю наче каліка? Як ти, давні друже? «Яка ліка, пихата ти, срако! І що ти там казав про друга? За всі роки з часу мого повернення ти не побачився зі мною навіть разу. Це ти вважаєш дружбою?» «Терпимо, лорд-маршал, дякую!» Варус незручно засовувався на лавці. «Мій останній учень, капітан Лютар, ти, мабуть, його знаєш?» «Ми знайомі!» «Бачив би ти його стійки, Варус сумно похитав головою, у нього є здібності, хоча він і ніколи не досягне твого рівня, Занде. Ну, не знаю. Я сподіваюся, що одного дня він стане таким же калікою, як я. Але цих здібностей достатньо, щоб перемогти. Просто він ними нехтоє. Занедбує їх. О, яка трагедія. Мені так сумно, що могло би знудити, якби тільки я зранку щось поїв. Він лінивий і впертий, Занде. Йому бракує мужності, самовідданості. У нього просто не лежить до цього душа, а час збігає. От я й подумав, якщо у тебе, звісно, є час. Ворус всього на мить поглянув глокті в очі. Може, ти би зміг поговорити з ним заради мене? Уже не можу дочекатися. Я все життя тільки й мріяв про те, щоб повчати цього скиглія. Та як ти смієш, ти, старий зрозумілий довню? Ти збудував на моїх успіхах репутацію. А коли мені знадобилася допомога, зник. А тепер приходиш, просиш про допомогу і називаєш мене своїм другом? Звичайно, маршал Леварус, я буду радий з ним поговорити, що завгодно для старого друга». «Чудово, чудово. Я переконаний, що тобі вдасться все змінити. Я треную його щоранку в тому дворі біля будинку творця, де колись тренувалися ми з тобою. Старий маршал ніякого затнувся». Я навідаюсь, як тільки дозволить обов'язок. Звісно, твій обов'язок. Варус уже почав було підводитись, очевидно, щоб якмога швидше піти. Глокто простягнув руку, від чого старий солдат навмить завмер. Не хвилюйся, лорд маршале, я не заразний. Варус легенько потиснув його руку, немов боявся, що та відлетить, а тоді впівголосу попрощався і рушив геть, високо тримаючи голову. Коли він минав промоклих солдатів, вони трохи зніяковівши, вклонилися і віддали честь. Глокта випростав ногу, прикидаючи, чи варто вставати. «І куди я піду? Нічого не станеться, якщо я посиджу ще хвилинку. Не варто квапитись. Не варто».